Segons Parmènides, la raó és l'únic camí per arribar a la veritat. Els sentits només ens permeten captar les aparences. Per això, el mètode d'investigació que utilitza Parmènides per explicar la fisis, l'ésser, és purament deductiu. Parmènides parteix d'un principi. L'ésser és i no és no ser. I a partir d'aquest principi, de duis és caràcters del ser